Capitolul 9. Și trecând Iisus, a văzut pe un orb din aștere și l-a întrebat pe lucenicii lui, zicând, Ravi, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de să-născut orb? Răspunsa Iisus, nici acesta n-a păcătuit nici părinții lui, ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu întru el. Mie mi se cade să lucrez lucrurile celui ce m-a trimis pe mine până este ziua, vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Când sunt în lume, lumină sunt lumii. Acestea, zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tina peste ochii orbului și a zis lui, Mergi de te spală în siluamului, ce se trăcuiește trimis, deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră pe el mai înainte că era orb, zicea, Au, nu este acesta cel ce dea și cerea? Unii ziceau, acesta este, iar alții ziceau, seamănă cu el, iar el zicea, eu sunt. Deci zicea lui, cum ți s-a deschis ochii? Răspunsa el și a zis, un om ce se numește Iisus, tine a făcut și a uns ochii mei și mi-a zis mie, mergi la scălătoarea sfiloamului și te spală, și mergând și spălându-mă, am văzut. Și a zis lui, unde este acela? Zisa, nu știu dus sau la farisei pe cela ce oarecând a fost orb, și era sâmbăta când a făcut Iisus Tina și a deschis ochii lui. Deci iarăși l-a întrebat pe el și fariseii cum a văzut, iar el a zis lor, Tina a pus peste ochii mei și m a spălat și văz. Deci ziceau unii din farisei, Acest om nu este de la Dumnezeu, că nu păzește sâmbăta. Alții ziceau, cum poate om păgător să facă semne acestea? Și dezbinarea între ei, zisa orbului, iarăși, tu ce zici pentru dânsul, că a deschis ochii tăi? Iar el a zis, proroc este. Deci n-au crezut iudeii pentru dânsul că orb a fost și a văzut, până ce a chemat pe părinții acestuia ce a văzut? Și i-au întrebat pe ei, zicând, acesta este fiul vostru care voi ați zis că s-a născut orb? Cum dar acum vede? Răspuns au lor părinții lui și a zis, știm că acesta este fiul nostru și cum că orb s-a născut, iar cum acum vede nu știm sau cine i-a deschis lui ochii, noi nu știm. Însuși vârsta are, pe redânsul, întrebați el singur pentru sine și va spune, acestea a zis părinții lui că se temeau de iudei, pentru că acum se sfătuiseră iudeii că de îl va mărturisi pe cei pe el cineva a fi Hristos să se lepede din sinagogă. Pentru aceea, părinții lui au zis că vârsta are pe dânsul, îl întrebați. Deci a chimat a doua oară pe omul care fusese orb și a zis lui, De slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta păcătos este. Iar acela răspuns și a zis, De este păcătos, nu știu, una știu că orb fiind deu acum văz. Și au zis lui iarăși, ce a făcut ei Cum ți-a deschis ție ochii?" Răspunsa lor, Am zis vouă acum și n-ați auzit ce iarăși voiți să auziți. Au doar și voi voiți să vă faceți ucenici ai Lui?" Deci l-au ocărât pe el și a zis lui, Tu ești ucenic al aceluia, iar noi ai Lui Moi se suntem ucenici. Noi știm că cu Moi se a grăit Dumnezeu, iar pe acesta nu știm de unde este." Răspunsul omul și a zis lor, Într-o aceasta este minune că voi nu știți de unde este și a deschis ochii mei, și știm că pe păcătoși Dumnezeu nu i ascultă, ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit cum că să fi deschis cineva ochii ai vreunui orb din naștere, de n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Răspunsa și a zis lui, într-o păcate tu te-ai născut tot și tu ne vezi pe noi și l-au gonit pe el afară. Auzit a Iisus că l-a gonit pe el afară și aflându-l pe dânsul, i-a zis lui: Tu crezi în fiul lui Dumnezeu? Răspunse el și a zis: Cine este Doamne ca să crezi în întrunsul? Și a zis Iisus lui: Și l-ai văzut pe el și cel ce greiește cu tine acela este. Iar el a zis: Crezi, Doamne, și s-a lui. Și a zis Iisus: Spre judecat am venit eu în lumea aceasta, ca cei ce nu văz să vază și cei ce văd să fie orbi. Și a auzit acestea unii din farisei care erau cu dânsul și a zis lui, Au doară și noi suntem orbi, zisa lor Iisus, de ați fi orbi n-ați avea păcat, iar acum ziceți că vedem pentru aceasta păcatul vostru rămâne.